Do a nosa terra Do amor a nosas aboas Garantes da tradición oral Do amor ao universo rural galego A nosa lingua e a nosa cultura Nace Radio Pardiñas do vento, do latexear da terra, da pureza da auga como fonte de vida da purificación do lume nace Radio Burla Verde O xe, asistimos son a destes dous proxectos de radio que queren dar voz as loitas que se están dando no noso territorio, que queren facer frente o espolio das nosas montañas, dos nosos mares. o amor o noso, o respeto a na natureza, o ponémonos a destrucción dos nosos montes e mares por parte da industria energética e da industria da minería ou de calquer outro tipo de industria Temos que amar a campía E non lle facer aldrase Non encher de porquería A beleza da paisaxe. O que ama a natureza Ten que respetarlle a vida Non hai meran de beleza Nin emoción tan cumprida A natureza é amiga E danos o seu amor Dent a gracia dunha espiga Ao río marmurador A natureza un ben E compañeira e irmán Que pro homens José Corazón, Namán. A natureza de Manuel María, poeta de la tierra. vento veio o mundo traveso e subetón e aos poucos sou ese dele que podía ser madullento, turbulento e perexón e, por tanto indomable se quiser. Vento nunca sosega e viaxa polo mundo enteiro regulindo e cantando, toleando, metendo medo e sogando. Seu fado dar voltas polo mundo sen folgar e, segundo seu ánimo, pequene de bullar espigas, torcer ramos, quebrar canas, en que e mesmo esparan lugar, as máis bellas árboles. O vento non fala, mas sin cruxe e a subía a cría a cachón. De noite mete medo e de día tolea. Levanta asallas das señoras e voa sombreiros dos señores e os papaventos das crianzas. E quanto xunta coa chuba gustan de quebrar paraguas e de cuspir improperios. maldades pode facer e armar vos arillos, mas tamén den boas maneiras e deixase levar de maguespertas facendo rogar moinhos que moen fariñas, empurrando a navegar barcos de vela no mar e permitindo voar e planear aves, polboletas e outros insectos no ar. Tamén o vento conta secretos ás flores para que lle deixen esprallar seu polen e apracer. Limpia o ar de partículas contaminantes e soa cos nubes movéndoas a súa discreción para que descarguen a agua que rega as terras. O vento é un ser imprescindible nas nosas vidas, por máis que as veces nos fada raibar. Ese elemento natural, amigo, que ahora é objetivo da especulación das poderosas de sempre, das mafias enerxéticas. Os fortes ventos son o alento da nai terra que dan vida a un ecosistema. Poñamos os pés na terra, sintámola, deixemos que a agua pura molle os nosos corpos. ¿Queremos de verdad este crecemento infinito, infinito, que no sabemos a dónde nos llevará? ¿Necesitamos de verdad todas esas infraestructuras, todo ese monstruo industrial que nos estaca en Riba, en Galiza? Pensamos que non, que só so pura especulación das poderosas de sempre No programinha de hoxe analizaremos un pouco a historia da industrialización na Galiza Pra falar, ponete nome a estes mafiosos que son, que están nos consellos de administración das industrias Que nos manexan, que queren manexar as nosas vidas Falaremos tamén de como galiza sigue sendo unha colonia en de Madrid e analizaremos un pouco a realidade actual que nos ven en arribaba: eólicos na Terra, eólicos no mar, proxectos mineiros, en cenaría outra vez alcoa funcionando a tope a merda de sempre. Todos os seres viventes deste planeta optemos a nosa enerxía da natureza e non hai criatura vivente que necesite de electricidade para sobrevivir. En realidade, é unha necesidade falsa que só beneficia o sistema industrial. Se ven ve na actualidade, a maioría da poboación do mal chamado mundo desenvolvido sinte que a electricidade é imprescindible para sobreviver e admite de bó grau que todo ten que ser sacrificado na súa honra. Así, tanto os ríos como as mares, os montes, os bosques, ben mesmos terras de cultivo, levan anos sendo surpadas por grandes proxetos contaminantes como as mineiras, as canteiras, as vertiduras de residuos, as represas hidroeléctricas, e tamén polas energías máis recentes na historia que levan a teorización de limpas, como os parques eólicos e solares. Sí, tamén as chamadas energías renováveis contaminan e moito. vos escoitar ahora musicado o poema o vento dorme de García Teixeira e Paco Ibáñez O vento dorme en un dos piñeiros Lume na noite lume nos berizos O vento dorme en un dos piñeiros Picos na lúa Picos no leito e non esperta o durmiñón baixo as estrendas dorme fungón Dorme que dorme en un dos piñeiros O vento maíno tan latriqueiro O vento dorme nun dos piñeiros xono profundo xono de inverno O vento dorme nun dos piñeiros verce de alume verce senlle do sangue no meu corpo e coa unha do meu dedo máis firme abro un sulco vermelho en meia lúa na vea que me acolle tan azul e sees por diante do lugar onde eu repouse enviándome unha úmida mensaxe de vida e de furia necesarias Mazo de Avenida Atlántica como vento, con la poesía de Lois Pereiro acompañando a esta grande música de Avenida Atlántica. a música esta que está a soar de fondo é unha música feita por Kiko Comezaña Continuamos nesta travesía radiofónica en defensa da terra Y decir que este programín estamos grabando no estudio la radio Calimera en Compostela y sairá también en directo no estudio de radio roncudo Corme y Radio Neria Corcubio. Como este programiña en defensa da terra, vamos a facer un pequeno análisis histórico das últimas décadas do espolio das industrias, principalmente das enerxéticas no noso país. Un espolio que vai da manca a destrucción das formas de vida tradicionales que temos, que tivemos, que temos e que teremos na nosa terra. Empezamos falando pola industria madereira que xa... Fai casi 100 anos empezou a destrozar os nosos montes Queremos nomear a Ence, por suposto, en Pontevedra Que recentemente acaban de darlle permiso Os politicuchos de turno e as suizas de turno Pra seguir machacando a Ría outros 50 anos máis Mas tamén quería nomear a Finsa. Financiera S.A., esta empresa que comenzou no ano 31 con unha pequena madeira aquí ás aforas de Compostela. Pero xa na década das 40, damando o régimen franquista, empezou a ser a multinacional que se convirtiu a día de hoxe. Fin ence son os responsables directos da colonización de árbores foráneas que levamos décadas sufrindo todo simplemente polo seu beneficio mas hai que dicir que sí que hubo unha resistencia como sempre no noso mundo rural contra estas novas industrias que iban aparecendo contra a plantación de pinos e eucaliptos destacamos a resistencia que hubo en Mazaricos no ano 1963 contra a plantación de eucalitos por parte do patrimonio forestal do Estado. Pois sí, querían plantar neste 1963 todo eucalitos nunhas terras comunales que estaban usados tanto para pasto como para bosque nativo. A xente organizouse e resistiu contra esta ilusión plantacións eucalitos froito desta resistencia á Guardia Civil matou a José Esperante París popularmente coñecido como Che de Pedro morto na braña do Gatiñeiro Continuamos con esta breve historia do espólio e xa nos vamos directamente á industria enersética, que sempre veu un galicia un filón para explotar. comeenzamos ca co industria hidroeléctrica que tamén da man co réximen franquista xa a partir da década dos 40, máis sobre todo nos 50 e 60, convirtiu a Galiza, a terra a dos mil ríos, na terra dos mil en coros. O que fixeron as hidroeléctricas no noso país é directamente un atentado biolóxico natural incrible, acabando coa diversidade de moitos vals, o Miño, o Sil, o Limia, en moitos lugares da terra. Dicir que tamén houbo resistencia, por suposto, Mas, eso é outro cantar Ou que pregunten as aboas en Castrelo de Miño Ben se lembran as loitas que tiveron lugar aí Cando construíron a súa presa a beira do Miño No ano 65, do ano 65 ou 67 das industrias térmicas que puxeron na Galiza as súas plantas térmicas máis grandes da Europa a das Pontes e a de Ponferrada e non contentos con eses tamén montaron aí outra encerceda destrozando todo a parroquia de, das encrobas para facer a súa mina a ceo aberto e agora falarei un pouquiño da que para min é unha das industrias máis nocivas e da que menos se falan no noso país Alcoa, multinacional do aluminio norteamericana que está instalada na mariña de Lugo nos concellos de Xove e San Cibrao unha auténtica barbaridade hai que decir que é a industria que máis enerxía consume de todo o Estado pagando o precio da enerxía, por suposto a moito máis barato que todas nos nosos fogares Dicir tamén que tamén houbo resistencias, porque xa na década dos 70, antes de que Alcoa estiberan a Mariña, ali mesmo na mesma ubicación querían construir unha central nuclear que contou coa resposta de todo o pobo non só da Mariña, sino de todo o pobo galego. Que adolescente un pesadelo recorrente Oía unhas alarmas Empezaban uns bombardeos E corría a guardarme nun pazo que había na zona Soñáino durante moitos anos O único real daquel soño eran aqueles sons Alarmas, sí Pero de cintas transportadoras das máquinas que traballaban nas encrobas Furando no burato que levou por diante unhas 40 aldeas e centos de casas desta parroquia de Cerceda convertida en mina As mulleres labregas zoupando con paraugas nos gardas civís A pobación correndo polo monte enfrontándose ás forzas de seguridade con sachos e paus Os detidos e os desmayos son o símbolo dunha loita social que empezou un chisco antes e durou moitos máis anos Unha imaxe, sobre todo feminina que simbolizou moito en plena transición Aquel conflicto empezara un pouco antes de aquel día frío e húmido de febreiro. En 1975, Unión Fenosa decidiu explotar un xacemento del ignito pardo no subsolo do Valdas en Crovas, onde vivía gran parte da poboación desta parroquia, duns 1.500 habitantes. Optou pola extracción a ceo aberto, o que supoñía desaloxar 400 familias coas súas vivendas leiras en modo de vida. O ditador Franco, no último Consello de Ministros que presidiu antes da súa morte, aprobou un expediente de expropiación forzosa. A empresa, de non chegar a acordos de compra cos afectados, podía facerse con terreos polo procedimento de urxencia. Tras varias expropiacións, en agosto de 1976, unhas 5.000 persoas manifestanse na Coruña aplaudidos ao paso por cidadans que coñecían xa o conflito pola prensa, coa consigna repetida e tamén simbólica de a terra enosa e non de fenosa. A movilización acaba coa intervención das forzas de seguridade, Logo de varios intentos máis de ocupación A sociedade incrementaba o seu interese Por unha problemática que coincidía Con toda a efervescencia política E ansellos de cambios que traía a transición Este texto que acabamos de ler É do compañero Xox Antón Bocixa Escrito para 40 aniversario da revolta das sincrobas Venceredes vos Pero nos outros temos da nosa parte Os Carballos de Abril as espadanas, a auricela, o pan de sapo, as veloritas, a rá San Antón, o vagalume, a troita, a bacaloura, o xabarilio corzo, o mascato e a rula. Venceredes vos, pero nosoutros temos da nosa parte o cadramón, o pía páxaro, o cabo de home, a illa de San Simón, o lusco o fusco, o castromao, xallas, as lagoas innumerables de Valverde ou de Antioquía, o laberinto de Mogor, as encuastras de Novelúa, o edículo de San Miguel de Celanova, o dolmen de Don Batte. Véceledes vos, romperedes a infinda cadea que nos une coas traves do mundo, pero nosoutros mergullamos a boca nos mil ríos de sangue que estercaron a patria, en o noso partido militan todos os defuntos que nos ponen ainda a bosta nas zocas, o cheiro argazo nos fuxiños, o trono da forxa nas orellas, a terra que xa son nas unhas e as feridas de ferro ou negro chumbo e pólvora nos corazóns atribulados vente tedes Darío Xuan Cabana continuamos con Señor Reina se chama Encrobas Dos ataques, so santa hecho arriban contra él es un pin so que esa ataquedo nos estácos todo ese barudo tú llamado benitor como un todo do culosiente yo que chabaventnta por un fin arreleño que ese el vai por vós, polas aboas, das encrobas que nos demostraron que a dignidade do pobo vale moito máis que calquer arma represiva da guardia civil. A loita vai por vós, as encrobas ben vivas na nosa memoria. E continuamos con esta canción da banda sonora do padrino que nos sirve perfectamente pa falar de quenes son os verdadeiros mafiosos que están neste país. Mafiosos como Sánchez Galán de Iberdrola, mafiosos de Naturi e Florentino Pérez Eses son os mafiosos E quenes son os seus sicarios? Os sicarios moran no Parlamento No Parlamento da Galiza No Parlamento da España Os sicarios de día van detrás e corbata E son os partidos políticos que simplemente traballan a soldo destes mafiosos de verdad que son os donos das eléctricas Si, sí, controlan o país Controlan os medios de comunicación Pa dicir que soi unha verdad Que a súa Controlan as políticos O controlan todos Como exemplo en agosto do ano pasado Sánchez Galán, presidente de Iberdrola Foi portada en varios medios Do Reino Unido porque dicían que estaba investigado por fraude. Por suposto, aquí no Estado ugh, español ningunha soa palabra, porque na España controla a prensa é íntimo do señor Feijó. De feito, cando o señor Feijó gañou as últimas eleccións o Parlamento da Galiza, foi o primeiro en ablazalo. abrazos xa, falaba bastante do que viña do que nos ven encima. Digamos que este señor ten en nómina Ángela Céves, Fátima Abaniz, do Partido Popular... A Carmona do Pesoi, o marido de Cospedal, o fillos de Fernández Vara, as famosas portas xilastorias, se si eres un bo sicario, dos mafiosos das eléctricas, terás asegurao un bo posto nos seus consellos de administración. Dicir, dicir que estas mafias, Endesa e Bedrola, Naturgi, O ano pasado ganiaron 8.530 millóns de euros, un 31% máis que o ano anterior, e eso que dicían que foi un ano malo, que subiron a luz a todos, porque realmente, non, simplemente por especulación tenen o pastel controlado todo deles, toda a tarta comen eles. Poden subir os precios como queiran. Os seus sicarios nunca van a pelexar contra deles a favor do pobo porque están a nómina. Como exemplo do mafiosos que son Por exemplo, Endesa Que digamos que xa non usou tácticas mafiosas Como usan aquí de sicario de traxe e corbata Poño o exemplo de Chile, o sur de Chile O territorio Mapuche, a Patagonia chilena Cando empezou Endesa a montar hidroeléctricas Por todo o territorio Mapuche e por todo o sur Do actual Chile Endesa estaba presidida polo fascista Rodolfo Martín Villa tristemente conhecido por todos na transacción democrática do Estado español Villarmir e os seus sicarios non dubidaron un segundo en amedrentar mandar a policía torturar conflictos directos cas comunidades mapuches estes son os mafiosos Endesa, Bedrola, Naturgy e compañía Si, sí, recentemente falábase moito de Ferrovial que se se iba para os países baixos, a Ásterdán estaban moi anosados os gobernos e goberniños do Estado Español e aquí da Aliza Pois, pouco estes días está a salir nas noticias que sitúan a Ferrovial quim como a controladora da aerólica mariña galega desde a súa nova sede en Ásterdán Moito falar, pero despois siguen a dar Cuidado, moito cuidado con estes mafiosos e os seus sicarios Porque empezarán a dar cartos pa que xente que se di científica Empece a dicir que non hai efecto nocivo no medio natural Tenen os medios de comunicación Tenen a parte dos científicos en nómina Todo está controlado Xó hai unha verdade, a verdade dos mafiosos Si, sí, neste proceso que estamos a vivir Ca invasión eólica Especulan con ela As empresas eólicos van a por todas Todos os parques faránse cedo ou tarde O interese non é só na venda de enerxía Tamén na especulación Consiguen a licencia Despois as revenden Esto que fan os mafiosos da nosa terra En terra de lobos O veamos todos que unha das grandes mentiras destas empresas energéticas internacionais e, bueno, de donde sexan porque moitas se coaligan entre elas e pactan entre elas todos os prezos de mercado pois pues venden a moto de que a instalación aquí significa creación de moitos postos de traballo cousa que mentira unha falsidade porque as empresas capitalistas non funcionan para dar traballo funcionan para beneficios E se si mañán non lle xale rendible seguir traballando con xente de aquí teñen donde ir por unos soldarios moito máis baixos incluso en situación de crevitude tal cual fasó na reconversión naval barcos seguironse facer pero non aquí <risa> Nestes días, ao respecto diso salían dúas noticias de dúas empresas que se dedican a, a facer eólicos. Ganou Magoga, que foi quen de facer o maior parque de biomasa de España en Curtiz, pois acaba de declararse en suspensión de pagos. Eso sí, no último ano ganou 13,6 millóns no 2021, con 404 mil euros de beneficios. Mas anda así, pecha. E máis empresa de torres eólicas do Carvalhinho Re Towers acaba de lanzar un ERTE para todo o seu persoal en tal día como 27 pasado. Afectará a 300 traballadores durante un período de 10 meses que pagaremos entre todas con os impostos A empresa fecha un tempo porque tamén non gaña tanto como quiser E isto sucede en plena expansión dos eólicos. Non é que se é algo que está en declive. <risa> Buscamos a de berraban os enreiran este temazo, berran os enreiran neste temazo. A continuación, imos a empezar cos audios que fumos recorriendo nestes meses con xente que en diversos lugares do país que están pelexando duramente contra os Empezamos ca a Carmen, da plataforma de xentes de Oxco, xeo, no asturiano, que nos fala sobre invasión eólica. O primeiro que hai que decir é que está en transición energética centralizada non é a solución no? e isto non lo dicen as plataformas ciudadanas, sino que hai científicos como Antonio Turiel ou Alicia Valero que apuntan algún dos problemas que, que ten este modelo centralizado basado na produción de enerxía eléctrica. Primeiro é que non se vai poder producir con enerxía renovable ou a mesma cantidad de enerxía que se consume actualmente entón vamos ter que baixar o noso consumo Non existen materiales no mundo para facer esta transición energética en todo o mundo e ao mesmo tempo. Depende eh, do combustible fósil para a extracción do, dos minerales, a fabricación, o transporte, a instalación, a operación e o mantenimento. E está basado na enerxía eléctrica, no? que é un 20% da, da enerxía que, que se consume. O que temos que entender tamén é que o que se esconde detrás desta especulación de transición enerxética é a intención de intentar eh, manter un sistema crecentista que está colasando porque non se pode crecer de forma eh, infinita <risa> nun planeta que é finito. Entonces eh, temos que canto antes empezar a, a pensar nun modelo socioeconómico, Eh, que non teña basado no crecentismo no? además este modelo enriquece as, as grandes empresas no? que ahora se visten a chaqueta verde e eh, que por ejemplo en, en proyectos eh, de Asturias o que estamos vendo é que por cada 10 megavatios de potencia instalada eles facturarían o ano 2,9 millóns de euros ao ano e o que sabemos que están ofrecendo os municipios oscila entre 15.000 e 25.000 euros ao ano por eses eh, 10 megavatios e sin duda, o, o camín eh, é facer realmente un, un cambio de paradigma eh, decrecendo E buscando un modelo enerxético distribuído onde se produzca energía, donde se consuma, donde se reduzca o noso consumo, donde busquemos a eficiencia energética, a, a soberanía energética e, e, o, e o poder e a, e a democratización de, da gestión da, da energía, entre outras cousas. Ben falado a miha Carmen Realmente necesitamos Todo este crecemento desorbitado ou é momento de poner os pés da terra E ser conscientes De que o que nos trouxe hasta aquí Foi un forma de vida natural 100% no mundo rural Durante centos e miles de anos Ahora actualmente nos últimos 30, 40, 50 anos Todo este desenrolo Cara a donde vai? Estamos asistiendo a repartición de nuestro territorio entre estas industrias nocivas. Estamos asistindo cada semana como boi publica novos parques. A xunta aí atrás, foi poquinho, 77 novos parques. O goberno central tamén, ora, veñen cos parques marinos, que, por suposto, non afectarán para nada a pesca, nin a biodiversidade dos nosos océanos, por suposto. Para iso teñen científicos en nómina para vender. Inda, as xentes do PSOE andan a falar, o PSDG, ponen exemplos de que non afectan fíjate por exemplo nos Países Baixos e por aí, bueno, será porque por aí xa non tiñan moito que pescar temos outros exemplos en México, do que a continuación falaremos dos irmáns do Portugal que se alevan a sufrir os eólicos no mar aquí seguimos en Radio Burla Verde Radio Pardiñas, este programa en defensa da terra por sorte, a nosa xente sempre demostrou que ten un apego especial pola natureza polana e terra. E moitas en moitos lugares se alevan tempo pelexando con alegacións, con loitas sociais e culturais a favor en defensa da terra. Somos moitas e moitos lugares O xigante que temos enfrente tamén é moi grande Ben preparado Ten todos os cartos para pagar Os seus sicarios e os seus medios de comunicación Mas se nos mantemos unidas E mirándole os ollos A estas mafias energéticas, mineiras, etc Tenen complicado o seu traballo. Moitas en moitos lugares, esta será a segunda parte do programa Audios das Montañas de da Galiza, dos nosos Irmaos de Asturias, do Bierzo, esas líneas que algún chaman fronteiras que nos non recoñecemos, todos somos Irmaos. Das xentes de Trevinca que nos mandan este temazo, Xose Rosqueiro, Pablo Mutante, quenes son esos xigantes. gigantes Que venen a destruir Quén son Eses gigantes Ríos, arroyos E regueiros Quén son Eses gigantes Con brazos Longos E ferro E ferro moinhos que son xigantes, decía Cervantes, con moita razón eh, Si unha das mentiras que decían sobre estas enerxías limpas e a creación de emprego outra é es que son limpas Pois pues non, as mal chamadas energías renovables contaminan Os panéis solares e as turbinas eólicas non saen da nada Están feitas de metais plásticos, químicos Estes produtos previamente foron extraídos do chan, transportados, procesados, manufacturados, gracias ás energías contaminantes dos combustíveis fósiles, que van deixando tras de sí un rastro de devastación de hábitats, contaminación de agua, residuos tóxicos, emisión de gases nocivos, por non falar de roubos, gravitude e guerras. Dado que moitos dos minerais que interveñen no proceso fican en lugares empobrecidos do planeta, onde as grandes corporacións capitalistas impoñen súas normas á expobación deses lugares, a complicidade de seus gobernos e de exércitos de mercenarios e o silencio dos organismos internacionales que hollan cal outro lado É, portanto, un feito contrastado que as chamadas energías renovables dependen enteramente da súa existencia das energías contaminantes Mas non so iso Os panéis solares e as turbinas eólicas duran alrededor de 20-30 anos Logo, precisan ser sustituídas polo que seu contaminante proceso de producción e instalación non é algo que corra só unha vez, sino que é continuo e expansivo. Além, o material obsoleto non está a ser reciclado ni moito menos reutilizado. Hai extensión enormes de cementerios de aspas de muiños, dado que, tal como recoñece Iberdrola, os materiais con que están fabricadas son na súa maioría compostos como a fibra de vidrio, a fibra de carbono ou as distintas resinas que se usan como adhesivo, pola que a súa reciclase é especialmente difícil e caro. Nestes días salió a luz pública un informe da asencia eólica europea que vitamina que nos mindeiros cinco anos alrededor de 14.000 pas van a ser desmanteladas en todo o continente o que suporá entre 40.000 e 60.000 toneladas de residuos. Por suposto, as empresas energéticas responsables, xa comenzaron a mentir asinalando a súa firme intención de evitar isto De todas as máis grandes falacias sobre as renovables é que viñeran para ficar e sustituir as energías clásicas derivadas de hidrocarburos e o carbón que deixarán de existir con que se lograría eliminar a contaminación Mas é unha grande mentira pois un 20% de enerxía usada globalmente e de forma de electricidade. O resto é petróleo e gaso. De feito, até agora ninguna planta enerxética de carbón ou gas foi desmantelada como resultado da imposición das renovables. Mesmo se toda a electricidade do mundo pudiese ser producida sin emisións de carbono, iso reduciría as emisións totais só nun 20%. Dito isto, podemos asegurar que toda a industria das enerxías renovables non é máis que un exercicio de especulación que son beneficios de capitalistas que mesmo aproveitan de enormes subvencións de gobernos e goberniños que disponen do dinheiro recaudado dos impostos ao pobo para entregarlo directamente a grandes corporacións, con que investir en innovables é altamente lucrativo. Así, Iberdrola, General Electric, Ferro Real, BP, Samsung ou Mitsubishi están a lucrarse coas renovables e despois invisten os beneficios nas suas outras actividades de negocio que siguen sendo muito contaminantes. Vamos a falar do que nos ven encima pero ora quero comentar o que xa temos a nivel da invasión eólica na Galiza mirando estes días busquei un mapa dos eólicos xa instalados na nosa terra curiosamente, curiosamente os concellos como Muras 381, Abadín 200, Ourol Orcarei, Fonsagrada... Todos os primeiros concellos con máis eólicos son as zonas máis despoboadas da Galiza. Vamos a falar ben claro. Isto é a morte de comarcas enteiras, comarcas ligadas ao rural que perden o seu xeito de vida por culpa desta invasión eólica. Sí, 381 en Muras, 200 en Abadín, 161 en En Ourol, pobrinhos, este é es a marinha, entre o calito e os eólicos, non quedan máis que ir a traballar para Alcoa, Alcoa dicir que na Mariña de Lugo redor da Aoa curiosamente se dan os índices de cáncer dos máis altos da Galicia asunto calimia por culpa da Lagoa disecada polo señor Paquito continuamos hai máis todo polo norte Ortigueira Dumbría Forcarei Nogueira de Ramo Infonsagrada Caledro non vexo aquí Coruña Santiago si que vexo vimianzo Camariñas Caledro a invasión eólica é xa é o responsable e será ainda máis da desaparición de forma de vida no mundo rural realmente que queda esta xente se si entre eucalitos e eólicos fan imposible a vida nestas comarcas e inda lle venen máis novos parques a estas zonas que acabo de nomear Segundo numerosos estudios de monitorización as turbinas eólicas son compradamente nefastas para os hábitats protegidos Está demostrado que a mortandade é unha das consecuencias das turbinas seren colocadas nos hábitats afifaunísticos de nidificación, repouso, caza ou como o arreira nas rotas habituais. Daí, como decía compañeiro, compañero, en zonas donde máis focen. Como os cumes da serra serán irresistibles para os empresarios e políticos, a investigación académica e a industria reforzaran esa tendencia. A pesquisa e o desembollemento de solucións fora da costa ten provocado problemas aínda máis graves ás solucións dependentes á implantación deólicas de en ambientes industriais. Non entanto, que estas serían as localizacións máis adecuadas tendo en conta os impactos xeolóxicos e geomorfolóxicos. Pasar espada da liberdade. Como se unha via entrase de sulpeto na cidade. Non tanto, a súa implementación tensa revelado desastrosa para a natureza, mortandade directa da bifauna por choque ou por barotrauma, hemorraxas internas provocadas pelas ondas da presión, efecto barreira, perda e fragmentación de hábitas, alteración de padróns medigatorios, redución do número de aves, disminución da reproducción, maior intrusión humana con espactos na fauna e flora e impactos cumulativos nas súas líneas tanta tensión. Sí, todo este progreso asociado ás eléctricas non trai máis que a destrucción do rural Por iso berramos ben alto que queremos moitos máis rapaces da aldea Moitos máis valvinos. Manolito, carajo, non hai quem é tu, xa Apesar do que é a construção por causa minha No bravo, ando descalzo O poquente dos caminhos vai me alancar home a minha E nunca falta alcuna brocha Pra espetar-se menos os pés Cando amanhece, só no dolo longo É, pernas, pero o dia Cedo, sol, sudor, moçado Inverno frío, ganas de estar arreo, o pedo lume, muños apeados, paladurías, de neves de lobos, os brazos son como espeiteros, para encorajar parrafos, muros, tiras, pedos e intentos. ¿Qué saben de esto, os nenos de la vila? Ellos no que yo penso, mientras boto el cuerpo, un curruncho dejando con broa ou o que sinto, cando estou no monte pinjando a te decir vende por entre a lluvia un fantasma bretemoso en cada árvore. E imos a final deste primeiro programa vou a leeros unha pequena reflexión que fixera unha amiga gemita hai tempo en un fancine sobre a minería. Día así. O estilo de vida moderno, do que case todas as occidentais de fruta masoteo de agora, está morir relacionado ca capacidade humana de extraer minerais das entrañas da terra e transformarlos. Eses minerais acompañan nos diariamente nos telemóvils, nos ordenadores, nos centros médicos, nos avances estéticos, na industria aérea, armamentística. Controlar as actividades extractivas e manufactureiras aseguran gran poderío político-económico. No actual período de transformación económica no é de extrañar que a debilitada Unión Europea deba asegurar a súa posición internacional. e un modo de facerlo é o espolio mediante guerras e conseguindo o nivel de autobastecimento de produtos enerxéticos e materias primas estratégicas. E os nosos famentos políticos venden a terra a capitais estrangeiros para asegurar o mantemento de súa status quo. Que nos Compañeiras nos soños do Edén. Podemos indignarnos porque cuando se vende a Terra, véndese a nosa calidad de vida, o podemos tomar conciencia da nosa responsabilidade como consumidoras de progreso, como elementos fundamentais que durante anos consentimos a explotación de máis da metade do planeta, facendo campañas solidarias polo Facebook para alabar a nosa atormentada conciencia de seres privilegiados. Non nos enganemos, sa formamos parte do outro lado da economía, Resortar unha mina en Corcoesto ou en Sinzo implica reseitar tamén a megaminería en Arxentina, en Mali ou no Congo, pois as habitantes destes países están tamén en loita contra os abusos das multinacionales mineiras e dos seus gobernantes. Reivindiquemos a nosa unión de pobo en loita, a resistencia e o empoderamento popular. Reivindiquemos a solidariedade, non queremos a mina na Galicia, nin a minería contaminante en ninguna parte do planeta. Contra o inimigo, xámanos o deber. Ainda seguimos aquí Arturas, tempestades de sal Resistindo a violencia de máis Desacerbe ese canto que nos queren calar Compañeiras, os sonhos duelen Un haíra no medio do mar Ata outra, Compañeiras, moito con conto Esta terra que fa el testamento Que a collos lamento se anima a olvidar Infectada de sangue Mas aínda seguimos aquí con estas ses de fondo, ben falado neste texto da compaña e da gemita. Os problemas non son só na Galiza e no mundo, Estas son os capitalistas que están depredando todo o seu paso. Despedímonos por esta primeira parte do programa e en breve seguimos con audios destas xentes que está a apelesear polo territorio en defensa da terra na Galiza. Un gustazo, mi gracias ás xentes da Calimera por cedernos o seu maravilloso estudio e escoitámonos en breve. Un gusto neto da xa lleira. Pedímonos cun temazo de Boroa Unha poesía de Xavier López Márquez Do seu libro Murmurios de Ausente Simplemente preciosa Gracias a xentes de Boroa mans esquece de vales panasqueiros praderías chairas adeuses panos brancos brazos en alto agitados pálpebras tremelicantes viaxes definitivas paxaros a cantar el lembranzas as que averarse enxugade os vosos ollos e batede todo o que se melle inerte ideo Pousara o sequeiro e... Cando esteades a rentes del... Recollede dátiles de onde non os houveses xamáis... Presadas e presadas deles... E botade as súas sementes... No punto máis tenso do vos tonzal tendedeiro... Algo... vai acontecer entre ambas litúrxias no intervalo desaparentese oca e valeira, nada que ver cun oasis a que moitos cantan oracións e adican celebracións ou consagran vidas Coitadiños, aqueles que saben amar Desventurados, aqueles que creen en algo eterno Agás, se acreditan nun recordo que é o cadólo do novelo que de tanto en tanto se vai enguedellando e dalle a vida a consistencia dun emburullo palpitante.